Як мент? Чи як друг? Як друг. Ну, саме тому я й помовчу. У тебе дружина й діти, Славку. І я не можу, не маю права тебе підставляти. Як друга. Безручко зробив невизначений жест, ніби плечима знизав, і на його устах Коротко промайнув сумно скептичний усміх. «А сам ти чому не кинеш цю справу?» «Кину? Повір мені, кину! Відразу, як тільки відчую, що запахло смаленим!» «Ой, наче я тебе не знаю!» – зітхнув Славко.